archivo de la memoria. El Cine Teatro Avenida. Així sonava, el u de març de 1942, Glòria del Montcallo, la pel·lícula amb la que s'inaugurava el cine avenida situat en la carretera on avui es troba la casa de Sapena. En plena postguerra, el govern de Franco va afavorir les produccions que saltaven l'esperit nacional. El cinema era una de les principals formes d'oci de la població i una ferramenta propagandística de primer odre. Acabada la guerra, les sales de projecció, utilitzades també com a teatre, continuaren estenent-se des de les ciutats fins a arribar a Paules Poblesconcella. Durant quasi 30 anys, el Cine Avenida va significar la principal font de cultura, entreteniment i vivències per al nostre poble. Ramon García és la persona que ha viscut més intensament la vida del cine, on va fer pràcticament tot tipus de faenes des de la seva apertura fins al seu tancament al voltant de 1970. Amb 12 anys va començar com a ajudant d'operador de càmera, tasca que desenvolupava Andreu Giner, el primer maquinista de l'avenida. Jo, pues, des de 12 anys, com l'home de la ferreria, es portava ben amb mon pare i això, pues, sí, jo allà d'ajudant, donar un xiquet aquí no pau, espabilet, doncs pues, diu, mira, heu d'aguantar el xiret, perquè quan se'n va la llum, a tot trencaran tots els bancs i tot, eh? Antres els fills estaven pingats els carrers i tot, totes tot fostes, clar. Eh? I llavors eh, se n'anava llum el xiret. Però allò va durar poc, però en dos mesos i el germà ja estava dalt la màquina, en Andreu breu, ja vaig començar. A cada mig any jo ja estava pensint, eh? en En, en, en, en, en, en aquesta edat. Sí, hombre, regalaba los películas y todo, y las pizarras, el cine, eso, otro, la propaganda de los cuadros y todo, y así no iba a comenzar. El cinema se construyó gracias a la iniciativa dels los empresarios Hernán Lizón y Pepe Vicent Bou, que tenía una ferrería al costado del solar on se el cinematógrafo. El projector, que era de un modelo antiguo, estaba situado en una cabina en la parte superior del cine donde Andreu y Ramón se encarregaban de hacerlo funcionar. Andreu se'n va anar a la vila, que es, viu en la vila, i entonces Andreu va entrar en el cine pas, un cine allí baix. I entonces jo ja estava i ja em vaig quedar jo en la màquina. Eh? Antes els pocos no era de la perilla, eren dos carbons, saps? Un carbó davant i l'alt de darrere, un espí, això, eh? Entonces els dos carbons, es, es, en una, darrere li el donaves i li llevaves es xocaven, xam, i llavors quan estaven a Xina, zum, el deshipertaves, eh? i després sempre anar, sempre la, la mateixa distància, i cremaven els carbons, i el foc així allà, cosa. i després ja no, i després ja vam començar en, en, en perilles, però jo no, ahir al sempre han sigut carbons, fins que van tancar. Durant els primers anys, la part tècnica del cinema presentava dos problemes principals. Per un costat, estava el subministre elèctric, encara molt inestable, i on els apagons eren freqüents. Pues la llum se n'anava, però pues, sí que se la llum, el un ratet, la... sí, i, i tu m'ha de la llum, però pues, ells ja estaves en el poble i ja se n'anava, se n'anava una fase, sí, se sempre se n'anava una fase, saps? I llavors es fes allí en, en, en això del... del, del del fin és Andreu i jo, fes un, un art que dius, un filatge i nenya enganxat, i l'altre, i endons la línia i quan li donaves els carbons va fer el foc o el, el de com lo fe per la vera, el públic del cine a l'encenda els carbons, rrrr, una paixó, però en fi, treballaves sans. Sí, sí. I així na no fes la cosa, no creus que també, durant els inicis, el cel·luloide de les pel·lícules era un material altament inflamable i els incendis eren relativament freqüents. A Sella es tenia especial cura després de la crema d'una pel·lícula relleu que un domenge va deixar al cine avenida sense projecció. Com el cine en relleu el feien per, per l'espera, i així el feien a les gau de la nit, Morato ja el cine ple, i, i quan ve... Eh, a mig d'això es va cremar una part i van tornar a entrar abaixant-la de dalt de la màquina un cigarrer que el va topar allí i allò ho van repallar comprens? com a gasolina. gasolina i entonces este home del Ferrer què? <ríe> que no ho es veia fumar eh? que això és es un perill si es crema una pel·lícula tenem una ruïna a mitjans dels anys 50, el cine és adquirit per Don Bruno, aleshores propietari del cine de relleu. Amb ell es va realitzar algunes reformes i millores tècniques, mentre que Ramon Garcia es va quedar com a únic maquinista, encarregant-se de tot el procés una vegada arribaven les pel·lícules a Sella. En la pel·lícula, abans, quan vam començar, cine venia en el cotxe de línia. Jo anava a esperar el cotxe de línia i, i, i baixava la pel·lícula a, a la ferreria al costat del cine, que eh, entrava per allí per la porteta de la ferreria al cine i deixava la pel·lícula. Jo l'endemà, dumenge de matí, me n'anava i l'arreglava, la, la, la començaves pel la, final, anava rebobinant, tres parts, la, la, la venia un sac de lona, eh? i, i, i, i aleshores tenia 15 caixes de llanta, que a vegades ho veurem la tele, no? sí, sí. Eh? en un sac de lona i girien un, dos, hasta 12 dotze, pues, tu començaves pel final, anar rebobinant, posant-ho bé perquè no el cine cap per avall, eh, anar rebobinant. Pues sí, cada bobina tres, eh, això és la primeria, és que després quan ja va vindre Bruno ja i ja venien dos bobines soles, comprens? Ho posaven, ja ho ja va fer més gran, ja no hi havia els bombos de la màquina, que havien uns bombos, un o dalt, i l'altre baix que plegava, els bombos aquí se'n van llevar i posaves la bobines soles sense res, sense bombos, allò anava rodant per. el que Tengo el mm. si Els films més exitosos s'havien estrenat un o dos anys abans a les grans ciutats i el distribuïdor les acompanyava d'altres títols de doctors, interès i qualitat. Totes anaven en un mateix lot que l'exhibidor, en aquest cas Don Bruno, quasi estava obligat a acceptar. Les pel·lícules més fluixes es projectaven el dijous per la nit, on l'entrada era més barata. Els grans èxits es reservaven per a la nit del diumenge i dies de festa en Nadal, Sant Josep o la Mare de Déu d'agost en Tealos. El va comprar el cine Brunito, eh, que estava la, la Sara Montiel, en, en, en, en la pompa, que feien l'últim ocuple i tal, i totes les pel·lícules, duien les caïres de la punyalada allà, la que hi ha a allà, i, i de Mercè de Fonda. El cine, ademés tota la... no quedava ni una caira ni allà ni encara fonga. Mireu, hi havia gent en sella. Si Sarita Montiel, la artista espanyola que triomfó en Nord-Amèrica, al reintegrar-se al cine espanyol se revela com una cantante de grandes calidades i de curado estilo. Des del primer moment, a l'oferta de películes es van sumar els espectacles de teatre, sarsuela, revistes i varietats per part de companyies professionals, moltes d'elles obligades a viatjar pels pobles en els durs temps de la postguerra. Normalment, les nits del dissabte es reservaven a espectacles oferits per companyies com la de Paco Hernández i Rafael Pla, donde actuaba ya el padre de Rafael Mas, Sarsueles a cárrec del baríton José Barceló, o varietes con Rosarito, Climent y el cómic Plana. Aquí sí van a venir buenas compañías, ¿eh? Aquí sí van a Y después varietes venían así, de que dormían y tal, no, no venían así. A... Entonces había fama, ¿qué dien? En los inicios del cine Avenida, Ramon també s'encarregava de repartir pel poble els programes de mà amb les novetats cinematogràfiques, musicals i teatrals. Però al poc temps van deixar de ser necessaris. Anar al cine era tot un rite social i per a la majoria significava la millor forma d'evadir-se de la dura realitat del moment. No és demasiado tarde, Debbie. Estos són los míos. Vete, vete, por favor. Apartate, Martín no haga eso Etan Etan no lo haga apártate pero sin ella era una fumajera era es que de llanes, el que tenia que ser de llana, appleava a cara i de més pudor. <ríe> Quan ci el fo del forat, ves tu el fum. Sas perquè com jo era una cosa forta, el foco eixer, pues ho fijat. <ríe> I, I el de llurs de matí havia si un home en l'hospital que livien el pintoret que va pintar el teló del, del cine, el, el, el que Vicent del Ferrareix era una molt bona persona. El pintoret la pintar del teló i sempre s'ha de fer allà, amb una maneta molt pobret. Vivia en l'hospital i el pintoret, els dilluns de matí, o, o sea, quan, quan feien festa, es replegava les codilles. Mira si fumaven. I el pintoret, les codilles, quina era. Eh? Molts pregaven codilles d'Espinxella que no podien el Les germanes Rosa i Antonia Pérez pertanyen a una generació que va créixer amb el cine. Poc a poc, les produccions nacionals van anar de pas a grans pel·lícules de Hollywood, encara que el mecanisme repressiu de la censura era ben patent. Jo quan era xiqueta, a Gallinet. Gallinet no. també n'haven tots. Mon pare, ma mare... I tots. Jo i el Tony... Son pare... Tot, eh, jo també anava. Tu també anaves a galliner. jo gallinera. Jo crec que tu eres senyora. <ríe> jo no, jo me n'anava quan ja no anava a gallinera, quan anavam Francisco ja. Estaven les màquines i ahir dien el galliner, que hi havia o cinc escalons. Cinc, cinc o cinc sí, escalons. I ahir sí. formava davant un palco. I els palcos eren fins allà a cine. I diumenge en la nit fent cine. Pel·lícules precioses que per bueno, entonces mos agradaven, ¿eh? de Sara Montiel, de boniques, pel·lícules boniques. I també jo m'agradava molt el Nodo, fija't, el Nodo m'agradava molt perquè es escriixien moltes coses. del 22 aniversario de l'alzament nacional, se celebra en los jardines del Palacio de la Granja de Sanil de Ponso, la recepción ofrecida por su excelencia al jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos... La censura de, de, de les pel·lícules venen sempre en la primer part, en la caixa de la primera part d'una carta allí, a, ple, a pegar a la tapahora. I entonces allí venen les escenes que han censurades, suprimir el beso, suprimir en la cama, tal... Perquè jo, com era un xicó, sempre estaves mirant, saps? i suprimir estoi i tot estava tot i et dit el que havia allí. I al major és que està en el cine, estan mirant allí i diu, mira, i han callat.? eh? Perquè a vegades es nota, estàs allà, diu, ja han tallat. Però la barreja de cine i joventut era explosiva. En poc temps, Sella va veure com es desplaçava el centre d'interès per als Jovens des de la plaça Major fins a la carretera, per on les parelles passejaven primer, abans de buscar la complicitat de la foscor del cinematògraf. La carretera anaven a passejar les parelles de novios també. Com que ara no hi ningú a passejar, però les passejar a la carretera. Sí, anem a passejar, la novia pillaves, no t'anaves així davant de passejar. Tu que estar sols amb la novia un rato, perquè antes de sogres sempre estaven damunt. Eh? L'altre d'entres com havia començat com ara, eh? Clar, anaves al final alli, estaves a la noia i li pegava que peixis i això i ja està. En casa no podia fer res ni davant de ningú. Això eh? que és una xica pro poble, home, eh? com ara no. Jo no. anava sempre tard, perquè estava en Catone Ferrer fent faena i quan acabava me n'anava el tio Francisco m'aguantava el puest. I una nit s'assenta Antònia con Coria i Pepito, i el tio i jo. Però el tio allarga la mà i li ho posa a Antònia i a la cuixa. I Antònia, ai, que està a manos es de Pepito! Ai, que està a manos es de Pepito! I jo dic, i jo me'n recordo molt d'això. I Francisco, jo dic, Chico què has fet? I li posa la mà a Antònia, mira com l'ha coneguda. El Cine Avenida es va convertir en un veritable centre social on igual es fèiem pel·lícules, musicals i obres de teatre com es celebraven balls de tota classe fins convertir el local en una mena de sala de festes. Doncs no és es que fèiem cine allà sols, no és es que fèiem cine allà. Quan començava el cine i allí feia baia, es feia teatre, es feia de tot. Es casava uno... Es casava un... La un... Cincella, es casàvem dos. A, a, al ball, a Tierra Mona, a posar discos, a ballar. Eh? A tota la gent des Bodes i, i algun al bateig, també. El, antes sempre estaven ballant. Antes sempre estaven agarrats. El ball era... Llevàven els bancs, per bancs, la carreres, i, I, fem... I la música tocaven uns quants músics d'altes gallineres, posaven i tocaven. Tocaven la música i... Caven... I, exemple, I si no és de gramola. Beso, el beso, el beso, sempre estàvem ballant, sempre. Fem cine. Després del cine encara ball. Fica't tu, la gent si ballava. Eh? A la una del un matí ballaren encara allí. Antes del cine, a les, les proses en ball, la... la, la... L'orquestra tocava, antes no, però després sí. Després jo tocava el que era, primer era un disco, en la gramola, però no n'havia altra només que... No n'havia en gramola només la del cine. No n'havia en gramola res, així. Sí, una gramola allí, l'altre allà, en i a ballar. Després de la gramola, un grup de músics de la Unió Musical l'Aurora foren els encarregats de posar la música en directe els dumenges per la vesprada. Juanito y Salvador Palera, Carlos, Salvador Corro, Alfredo, Pallarés, Tony el Baix, El Peixcater, Pep Florència, Vicente el Barbera a la bateria, cobraven sis pesetes i tenien entrada gratis per a la pel·lícula de després. I ballaven, saps com ballaven, allò no era una gran cosa. Eh? Els cines, si tu m'hagués dit això, venien del, del campello a ballar, de tota la serra i d'Aidalt, així venia de, de, de relleu, a ballar a cella. <ríe> Ma, allò era una, una, una, una unió del poblet, i totes les dones, el galliner i el palco, a mirar, el que vos no sentaves allà darrere. Eh? Totes les dones a mirar les filles i, i els nets i tot. Això era una, una, una família. Eh? Antes només pensàvem en ballar. Eh? En ballar. El best. El best. I anàvem, a mi era un ball familiar, que anàvem... Doncs, igual anava ma mare, mon pare, que anava la mare de l'altre, Que era un ball familiar. Dumenge de vesprà i dimenge a la nit fent cine. Pel·lícules precioses. ¿El aquí? Sí. ¿De dónde viene de touch y usted de tomstone hay peleas en touch -huh. y en tomstone lo mismo todo el mundo arregla así sus diferencias igual en todas partes amigos de los sitios calma es solo el viento la cuadrilla del tío fermín queeren viviría eh, en la barraca de la muerte esos eraneren y, y se venían de releos els havien de palpar. Sí, sí. havien de apagar-los o tirar-los dins del vasó. Sí. Pues estos se chispaven un poquet i el vasó. L'aixó més gran que era per d'ells des de Cidestella era el vasó. El cine contava amb un bar, primer anèxia a la ferreria i després, amb Bruno, a l'entrada del local. Durant molts anys va ser portat pel matrimoni de Maruja Miralles i Vicente Rubio, Vicent del Barret. En estava el barret allà en el cine era un patiet, que és pues, cosa de dos, dos metres o dos i mig, era pati Després ho van tapar i ja vam fer allà, el barret allà fora. Feien un descanset, seguien, mentre canvia... es canviaven els boines i això feien... <coughs> un ratell i iixi, així, iixien a fer-se alguna la gent entraven. Allí venien de tot, beguda, xotxeries, xàmbits. El xàmbit jo, jo també vaig estar dos o anys sent xàmbits en l'estiu. El, el, el tio i el Pepisant del, fer, del Ferrer, jo estava en la màquina, però i, igual tenia 10 temps. I doncs, el Pepisant del Ferrer es feia xàmbits. El feia jo i ell allà, allà la ferreria, allí gelant y ovenies amb digel l'aporta eh i s'hi han dit tots contra jambe de la la, la mesureja pròp vaurar una galleta una una cuillerada per amunt la galleta i su tal un cinset <ríe> A finals de la dècada del 60 el cine cines Jocat per 4 anys per l'empresari valencià Sr. Suai que tenia cines de Finestrat la Cala i Orcheta a ell va cambiar el distribuidor de les pelicules i el sistema de projecció y ahora coordinaba con el cine ideal de Orxeta. El tío este que agarraba, tenía una película de Valencia, se la llevaba a él, eh, porque él es, era valenciano, y la película la tenía, quizás se enarquilaba dos. Eh. Este domingo, esta película, tanto para Sella y, y para Orxeta, eh. y enfenestrado, i la cala, esta i tal, la cala és il·leberant. A lo millor en un estiu no, però pa fenestrat. I entonces, al llumenge vinent, les que va fer en un fenestrat, a, a cella hi ha horxeta i, i, i les hacia allà a, a, a fenestrat. I així no ho, ho, ho capitxava, i va durar els 4 anys. en què vaig fer jo? El tio Suany em va agarrar a mi i me se va durar horxeta els 4 anys. I jo per l'esprà, venia ell per mi, i jo me n'anava a orxeta vestir. ja estar quatre anys fent-se una orxeta. Comprèn's? I així, en Cella, era un, un xiconlisto, Vicente, el, el fuster, Vicente Carlos, agarrava i, i jo tirava la primer, la, la primer bobina, el, la primer bobina, el nodo el que tira la primer part. I el tio en la primer part, se venia a pacabunt. I este començava així. Xicón era l'Ister, també el van ensenyar, i ell començava a fer el cine. I el tio suèixent tornava, quan jo acabava la pel·lícula de Pagamunt, l'altre rotllo de Pagamunt, i entonces la posaven d'una manera que no paraven la màquina. Si no es trencava, la, la pel·lícula la fes tota d'últim. Però a finals dels anys 60 i inicis dels 70, la consolidació de la televisió, les noves formes d'oci i la forta emigració de gent jove patida per sella feren que el cine entrara en una profunda crisi. En 1972, amb el negoci tancat, Bruno va vendre el local a l'actual propietari i el cine avenida va ser enderrocat. Terminaven així tres dècades de pel·lícules, teatre i baix que il·luminaren la vida i els somnis de varias generaciones de sellars. Eso... Era, era molt bonito. Entonces había más... Sí. Nos portaban todos mejor como familia. No, es que ahora no estás, no sé... esclaves desde casa. Ya no, no. Ixes, ya no, ya no ixes, ixes. Y es barraques también. Eso, es el barraque es famoso. Sí. Io potato la gioventù allí nella, nella nella cabina tutti e dei. Totto la gioventù. Vinese che io ho m'creata in ordine. No no no lo ho infiltata era Nadal cine. Eh?